او دا سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم نکاح کول دین او رسبر دا ابوبکر جلاله او بيدن ابي كريم عليه الصلاه والسلام او دا ابوبکر دوالو سفر او دا طيبه تر باندې انت بیر تو يبدا مشرق شر دا خبر کول چلا اله الا الله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 در اللہ نبی دوم روچت و حکم انسان ده جب دی خبر خبر که دعوت وارکی در نبی خبر مانال بکار دیر و تحسوس ما خبر ضرور مانی د اردوی ویلی چه در خبر کل اغاو را دی و اغاو را دیر و اغاو را دیر دیر نسلانیت تیر عداس ویلی فا قبل در نبی کریم علیه السلام در لسولیم خکول کرده او در محمد رسول اللہ در امکل کرده دوڑی امچی گل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 او کمچه اغا امن ورن طلب شوهو دا اغیو کسیم تا شهرت مجالگ از دو مر اوچت سڑیه مداخل زمان امن غواری اخنص ایو منافق و اغلی خطولې ورگورده ویویلی دعوت ورولیگو چې تمال امن راکا جوار اغیو زدر کار نشم که کا ولی خو خوزعون اوی مودق و شنستاس قوم جدا قوم ده منگ بار نر اغیلیو خود داخل دری خلک قوم نیو منگ چالا منو نشور که سهل <سؤال> ابن عمر له خبر اولی گله غوی لشهره منګه دی ولن یزک من بني بني عامر او تاسو منی کاعب متیمه دی خبر اولی گله اورته بالکل زیره تیار دا کافر دی د الله نبی ته دعوت وقت کو نه کار اخسره او د مخی واقع کی دا معلومه شوه دا ادا شکهله کله کله د کافر ته حرم سره لکه کیله کړه خرج رسول الله ته واخصو خویا چاته دي بار کې ننصه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 تاغه ورته وش عمل م ورکڑے لے وی سیدا دا اللہ نبی لا خلقورا تہجد رڈی زت اہتمام انسان اکثر وقت تہجد نہ رسول الله فرمای دا سڑے منافق ر او طریق انسان با خیر لکئی د سورہ کا دا و سند و ایتری بلولی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 التو دروازه ټک ټک شوې څو کېږي جبريل وڅوګ محمد صلى الله عليه وسلم یې چاله گئے لیکن د دویم اسمان نمک کی دلته ناشنه واقع پیغمبر اسلام ولیدل تو وجود یی وېدې چې واقع ولیدې دوي نو زو یو ډنډې په دیکو سړې فروت یې یا څنګه پرتري چې کله دا دې ډنډې غړل راوژن ملایکی په دخلو باندې دور په دکان باندې اولې پړته دې منزل بوسی